Gomitaren e, takeaa dugu orrengoan uhginaako auteskundeak aipatuko dituugu dehi aiipatu genituen gureginetan Germen akala etsi baitzen unat O jalen eristakoa bera eta orengoan e, beraz e, oposizioan den e, Filipe Aramendi aberzaen izenean egunan zuri. Egunen, Beraz egan bezala pasa den e, aldian aipatu genuenen hauteskundeak ehuneko hogeia lotu zuten aberzalek azken auteskundeetan, egiko bozetan gutxi gora bera. Zeruko luke uh, bazelentzat kontua zerke hobetuko lituzke berezenbakiak? uste dut uh, zer hobetuko duten uh, eraango dugun kanpaina eta bereziki uh, gure programan agertzen diren hainbat eta hainbat uh, proposamen. Eustez eh, uh, horrek uh, du gure nola uh, emaitza hobetuko uh, bon, programa horren lelo, Leloa ondia dugu, eh? azkeneko oita mar urte hauetan, eraman izan den politikarekin haustura bat egitea. Eh? Beste proiektu bat aurkestea hori unarrei, eh? beste filosofia batean plantatzen den programa bat. Beste filosofia bat, beste programa bat, bainan zer da hor uh, nagusiki, proposatzen duzina, eta bereziki, be, azken aldean, uh, baino gehiago, sanek uh, galetzen zuen bezala, gehiago jendek ere uh, zuen alde boskatzeko uh, gogo hori ukaiteko. Uste dut, jadanik, e, boan jendeak ero eta gehiago hartzen ari dela ere, orain arte ere maiten diren politikak eta ez bakarrik e, uguniako egian, e, oroko jean mintzatzen alko gintazke, e, pixkat ekonomia mailan eta denak e, eto hainbat diruari lotuak direla, e, e, gu ez gira filotsofia horretan e, plantatzen, e, guk gizona eta emazteari maiten diogu lehenik lekua, Eta uste dut gizonen eta erritarren uh, inguruan uh, behar, den, behar diren politikak ere man. Eta hori egiteko, uh, lehen lehena, uh, uste dut erritarren iritzia eh, behar dela kontutan hartu. eta Baino, ori... dirua garantzitsua da, gaire? Bistan da, dirua garrantzia dela, baina. Da, jakitea, diruari lentasuna emaiten den. Edo e, jendeari, guk uste dugu e, eta konbentzituak direla e, jendeari behar dela e, lehentasuna eman. Dirua bere mailan behar da, biztan da, baina eta da diruaren inguruan bat e, montatzen. E, eta uste dut, e, ez den diskurtsua ondirik egin behar, ikusteko jaanik gauk ze egoeretan giren, ez bak egip guinean, eh? behitz bainan orokogean. Odildo kogalen listako, Jermen Akala entzun, izan genuen gure uinetan, beharada berantago behin handoteik entzuteko aukera izan endugu, ganduzu diruarekin kudatzen zutela egia edo diruaren menerako, politika sozialak bultzatu zituztela, ere jantzegun, jan, jan, bereak gure uinetan, izan zahetxearen inguruan, sozialen mailan ez zutela nik egin hortan. Bai, biztan da, ez dugu erreiten ez dela deus egina izan. Eh? Ez dugu sekulandiskor txori atxiki, e, bon, ni horrein badu saiorte pozizioan naizela, beste beste autetxe batzuekin. Ez gira batzuk erreiten eh, duten bezala beti denen kontra gertzen. Eh? Proiektu onak direlarik pachte hartzen dugu proiektu horietan. Aldi, izpentsatzen dut, indar gehiago beharko dela egin ere, sozial mailan, naiz eta uhatx batzuk eginak izan diren, etxe gintza mailan ere, hor ez neustez lentasun beretan, eh, naiz eta behar bada besteek egiten dute, bai, hainitz egiten dugu gaur emengo jenderi bizitegiak eta eskaintzeko, bai, nik goitarazten hori tarazten dut gauzabat, eh, etxe gintza mailan bereziki, eh, gaur egoera ontan gira Ugunian eta Kostaldean bereziki uh, da uh, askeneko oita machukte hauetan eramana izan den politikaren gatik. Uh, Asik ginen naipatzen bilana sozial mailan eginak izan zirela pausu batzu, zuk ere bai eztentzenen oposizioan gauzak eginak izan zirela eta on batzu ere bat zirela jirremen akalari bere be, uh, mandatuaren bilana egite galegin genioan. Kasik hitz eman lagen ituen kasik uh, guziak eginditugu sozial mailan bere zikilan hainitz egin dugu, eta beraz, bai, uste dut bilan hori, bai koja dela guretzat, adibidez, zahar etxea, adinekoen etxea eraikia, eraikitzen ari dira, eta sei urte adinekoen etxe adineko bat eraikitzeko De, epe, denbora labura da, baina lan, lan egindugu, eta hor dira emaitzak orain, eta behartxuen alde, haugen e, alde, horotara, e, horokorki, or, e, uste dut, urguniaren alde, alde lan egindugu la, eta or, emaitzak hor direla. Urguniaren alde lanegina egina, zukagaiten ekonomia ez gizutela alare, do diroa aien uh, plangintzaren uh, erdian, aur aipatzeitu urguniarak uh, gaztentzat osak edo augen egindako pausuak, zuko laik uste egitu zuen ere uh, bai, bilanoiak? batzuk eginak izan direla ez da dudarik, berriz ere ez da hori ez, ez, ez estazen al, baina guk gure 2018an aurkeztu ginuen programean, indar gehiagorekin eramango ginoen politikoat aurkeztu ginuen eta gaur berdin eldugira, eh? xarretxea ipatzen zuen jermenek, bo, hoitara dut xarretxe horren alde bozkatu ginoela, baina, baina, hoitara ere, gure lentasuna alere etzela sarretxea, eh, baizik eta lehenik uste dut e, behar den politika batez ahi sarrak, e, jendea dinetakoak eien eh, e, etxetan atxikitzeko eh, zenta ainitz ainitzek hori baitutek aldatzen eh, eta horren inguruan hainbat eta hainbat zerbitzu berdira eskaini, hori ginuen hoitara zi, bozkatu ginualarik sarretxea sarretxearen kontra ez baina nekan ginuen, lentasuna hori hote da bo, hori, dibide bat uh, hartzeko gero hauk mailan ere gugai baitugu beste hainbat proposamen ere. Eh, hor, bada, usteut, badira zerbitzu berri batzuk ere sortzeko. Zerbitzu batzuk gaurko egunean donimane loizunen edo beste herrietan direnak, adibidez familiak laguntzeko eta zentro batzuk, eta hor, badira zerre eta zerre egiteko. Bon. Hor, sozial mailan berriz ere urratxak eginak direla, e, biztan da bai baina indar gehiago horrekin behar dela politika hori ere gaur ere gauza segura ikusiz gaurko egoera ekonomikoan, gero eta gehiago, behar direla mail-ochtan. Zaharretxea egina da, orain beraz ez duzie beste uh, proiektu baten uh, egiteko azmurik? Bistanda, ez dukola bigarren zaharretxea eginen. Ez bena zerbitzuak etxe taratzer edo... Hori da, guk, hortan gira, garatuko. Horren eh? uh, gainean ez dukuzte, orain arte, hainbat uh, politika zintzo edo... Uh, baikohak ere, baikohik ere mana izan den, guk uh, oheri emanen diogu lehen tasuna horretar ez den dut ere alere xarretxea eh, ipatzen delarik eh, anzten dela ere ipatzea xarretxea horren onduan beste xarretxe mota bat ere eh, uh, egin dutela eta hori etzen eien agintzetan baizik eta mandatu, mandatu erditsutan ateratu duten proiektu bat da hori deitzen dute egtalaz eta uste dut balioduen duen egtalaz egitea zenta aitzogek hainitz gau zaekartzen ditu, rezidantza senyor. Eh, rezidantza senyor, badakigu nogentzat diren. Nogentzat. Uh, Bezten da, ez emengo jendeentzat guretzat. Hori, dirudunentzat uh, idekiak diren uh, etxeak dira, uh, hainbat eta hainbat zerbitzu uh, berezi batzuekin, ogoitaraziz ere, uh, untzineko bestaldean, eh, ogoita behroita bahmetra ondo, beste olako egoitza bat ere, ziburun eginen dela. Hor eh? duan, nik nahi dut eh? Ez dute dirua ekartzen horiek duztuki, erri da? dirua e, e, Norrentzatekariko dute dirua Sozietate privatu horrentzatzen Horiek e, ez dute errikoetxeak kudeatzen Bistanda, eh? hoi proiektu horiek Bistanda, Sozietate privatu bat zuen eskuetan utzia da, duan dirua biztanda norrentzakela jonenden bo, Uste dute gantzun eman duten Hor guinako, beraz, lurren kudeantza Duzute zelantzanez hartzena horretan Ebenen abertzarek zer dutegiago propusatzen horretan Lurren gudean zan, uste dut, eh, eta hori izan da uh, gure uh, betiko leloa erriko eh, uh, lurrak, eh, erriak behar hainbat eta hainbat atxiki. Eh. Azkeneko oitamar horreta hauetan zer ikusi dugu. Eh. Ikusi dugu hainbat eta hainbat proiektu eh, egiteko, gani abita etxe gintza, edo etxe eraikitzeko, proiektuak utzi dira horre sozietate privatu, gani promotore pribatu batzuen eskuetan. Horrek zeh ondorio du, eh? Aldoan, ondorioak ditu, biztan da, hainitzohtez ez direla hemen go jendetzat begitzere uh, eraikiak e, etxeak izan, eh? e, e, ikusiz gero ze prezioetan saltzen ziren, eta horrek uh, du gaukko egoera ekartzen, e, e, e, e egin nahi baita, urgunian hainbat eta hainbat uh, bigarren etxe bizitza badirela, etxe bizitza utxak, Eta ez da hori nire ustez erritarren alde jokatzea. Orduan uste dut, hor e, horre politika horretan errikotxeak kolektibitate publikoak behar duela e, eskua atxiki eh? eta ez promotore privatuen tan e, utzi. Hor duan, da, gero erraiten zauste, ba, bainan orain, e, e, imposatzen diotegu, hainbat eta hainbat etxe bizitza soziala egitea, e, bai, biztan da. Eta nola, ez borondatez, hori ere behar da tarazi, zertako orain inpozatzen dira olako gauzak, legeak, legeak behar zen duelakotz, hori eh, ere behar da hori tarazi, zenta eienagoetan entzuten ditut zulaik, iduridu, hoiek eh, dutela asmatu, eh, etxe bizitza soziala behar sustengatu eta, ez ez, legeak behartuta ari dira olak, eh, etzen hoien politika hori astapenean. Orduan, bainan, kokera eiten duguna da, etxe bizitza sozial eh, mail bat ere inpozatuz, Onduan egiten diren hainbat eta inbat e etxe eta eraikitzen diren apartimendu do bizitzaleko, horiek joiten direla beste jende batzori. Salaketa bat da hori, salaketa lan bat da azkenean, baina zer bada proposamen bezala etxe bizitzauien inguruan zeharaz hori da? Hor duak, guk, e zer proposamen dugu, ez gira horre e filosofia beran e jartzen. Eh? Gaurko filosofia da e etxeak eraiki, eraiki, eraikita eraiki. Urgunia dugu mementuan eh, kostaldeko egia nun oino lur batzuk badiren. Filosofia hortan segitzen balin baginu, eh? luk horiek janen ditugu, Etxe bizitza proiektuak egiteko, ez da hori gure leloa. Eh? Zenta uste dut urgunian. Laboran ere badura belekoa eta berelekoa uh, atxiki behar duela. Hor proposatzen dugu beste filosofia bat. Lehen lehenik, eh, eraiki, uh, eraikitzeko pentsatu hain zin, uste dut behar den eh, uh, egoera ikusi zonbat etxe utz, zonbat bizitze, bizitegi utz, edo bigarren egoitz diren. Eta etxe bizitza utz horien baliatzeko politika bat ere man. Astapenean ez borkxaazko politiko bat. Eh? uste dut etxe bizitza utxoriek eh, ikusi nun eta Oiien jabeekin, uste dut konzertazio eh, prozedura batean berden zaxtu, jakin zertako diren hutsak. Eta gero arazo horiek ezagutu eta eiekin mintzatu, Eeri proposatu hainbat eta hainbat laguntza, badira hainbat eta laguntza pak eta delako organismo horiekin etxe bizitza za batzuk eta berrantolatzeko beh gero ber alokatzeko orra, olako politika ereman. Eta Bigarren maila batean bakarik ikusten bain bada etxe bizitza utz horien jabeek bon, borondate etxa z dituztela etxe bizitza horiek gutsika atxikitzen zenta badira olakoak ere, orduan bai koektivitate eh, publikak publikoak markatu dituen uh, alak baliatu eh? legezko alak badira Eh, kolektibitate publiko batek etxe bizitza bat, ikusten bari madu hainbat eta inbat urtez badu prozedura eh, bereskuratzeko eta hori bariatzeko eh, erritaren zerbitzu eh, da etxe bizitza beraz zulertu dugu Filipe Aramendi uh, urruñan zuentzat garantzitsua dela bertzalen zerrenda uh, buru gisa ala ere hor uh, fite joanen gira fite joan demura, eh, ikusten dugun bezala uh, etxe bizitza lura uh, bo, bertzale Gisabistanda Euskarak bere lekoa baduela pentsatzen dugu uh, eta erran duzu ere lehen, eh? uh, biztan lehen parte hartzea bultzatu nahi duzuela. Hala ere, uh, bon, beti erretsa da, oposizioan izaitea eta be, etxe baten lana kritikatzea, ordean nola segurtatzen alda, zuek hoiek baino lan ubeagoa eginen duzela. Dola, segurtatzen aldean, jadanik podereat behar dugu laa hilatu, eta hortarako jendea konfianntsa behar gaituela egin, eh? beste naz, ez dugu sekulan segurtamen hori ukanen. Orduan, kuk, ordan reiten zinuen egresa dela oposizioan izaitea, ez batere, ez da batere egresa oposizioan izaitea, biziki lan, lan gogorra da, ikusten duzulaik zuk emaiten ditut zuren proposamen batzuk eta honak direnak ez direla batere kontutan hartua, ez da hain egresa. Baina, bon, Gok dugu alere berritzere hostean erraiten duen bezala, jendea erritarrak gero eta gehiago uh, gure ideieri konfiantza egiten dute. Eh? Aztapen batean eta hori uh, gure aurka diren batzuk ere egiten dute, bai izuek abertzaleok biztanda bizikoenak ziste Euskara mailan, kultura mailan, bainan gero beste bailetan zer duzue. Mm -hmm. Ez ez ez. Gok badugu eh? politiko programa oso bat eh? eta arglogu zietan baditugu gure proposamenak, ustean egiten unen bezala beste filosofia batekin eta hori dugu gaur proposatzen egitargeri eta uste dut eh gero eta berri gehiago jendek konfiantza egiten gaituztela orduan eman gaiteztela shantza bat eh irakusteko guk zer egiten aldugun ere zerenda gaur gasten dosier uh, lista nola osatuko dosier abertzaleak bakarrik izan insistet es zerenda beste urteetan egin dugun bezala eh uh, antze jazentgira abertzaleak biztan da baina gure inguruan diren jende batzuk ere biltzea eta oraingoan ere filosofia hortan jokatu gira eh jenei baita uh, ojuinako auzo guzietatik hartu ditugu hainbat eta hainbat uh, emaste eta gizon uh, emasteta gizon horiek implikatuak dira Herriko bizian bai elkartetan eta bai ere ehien lan mailetan eta ara bi ezegenda franco gastea eta ustetut dinamikoa Jende horiek uste dut errian ezakutuak diren, egiten dituzten gauzeekin, eta uste dut uh, froga ekartzen dugula, gu ere gai girela errikoetxe bat uh, eta horiako errikoetxea kudeatzea. Filipe Aramendi beraz, gau horkaztuko zuezuen nishta, abertzala beraz. Uh, Opposizioan, be eskerrak goizuntan, bai, eskerrak gurekin ezetagatik goizuntan. Zuerri, miliskerra.